Присвячено Щуратові. «Я декадент? Це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, І слово темне підшукав та вчене, І русі возвістив Ось декадент! Що в моїй пісні біль і жаль і туга, Це лиш тому, що склалось так життя, Та є в ній, браті, мій ще нота друга, надія». Воля, а радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму власних слухати в ухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гіркий квасне ковтаю, не раз і прів, і мерзя, і охрип, Та ще ж оскоманих хронічної не маю, Катар кишок до мене не прилип, який я декадент. Я син народа. Що вгору йде, хоч був запертий в льох, Мій поклик, праця, щастя і свобода, Я є мужик, пролог, не епілох. Я з за запліт не виливаю, З їдцями їм для бійки маю бук, На празнику життя не позіваю, Та в бідності не опускаю рук». Не паразит я, що дуріє жиру, що в будні тільки й дума про процент, а для пісень на штурм настроїть ліру, який же я у біса декадент.